Urriak hogeita amaika ditu gaurko honetan, aste azkena da eta hau berrion albiste egia duzu eberriozari irretiaren albiste emankizuna. udaletxean hasiko dugu gure gaurko errepasoa, izan ere osoko bilkura eginen baitute bertan gaur arreatxaldean hainbat puntu garrean zitsui horretuko dituzte, besteak beste auditorio edo gune esteniko berriaren lanen bukaera onartzea edota 2000 eta hamabiko abenduko aparteko ordainsaria eztabaidatzea, da baidatzea, horrez gainera Udal talde ezberdinek hainbat mozio aurkeztu dituzte, Udal batzako onartu ditzan, alan hola, PSNek aurkeztutako bi, bata txirot tasunaren eta gizarte bazterketaren kontra Espainiako gobernuak hartu beharreko neurriei buruzkoa eta bestea Elikagai Bankoak indartzeari eta pertsona behartzuenen Elikagai laguntzarako Europar egitaragoa mantentzeari buruzkoa Bilduko udal taldeak ere beste mozio bat aurkeztu du Esteleko ekintzaileekin Israelek izandako jokabidea salatuz eta azkenik UPNek ere beste bi proposamen jarriko ditu maiganean bata Atarriabiako jaietako gertakariei buruzkoa buruzkoa eta bestean Nafarroako foru erregimenari buruzkoa, esan bezala gaur izanen da udalbatzaren osoko Bilkura arratsaldeko seier dietan udaletxean. Zenbait ikastaroren berri ere emanen dizuegu nola zaindu gure burua. Hoiek aurreko batean aipatu genizki zuen baina batzu batzuk batzu batzutan tokia oraindik ere badago. Eta izena eman daiteke oraindik ere elikadura eta osasuna da hoietako bat eta bestea postre osasun gairriak. Izen ematea azaroaren zazpia baino lehen egin egindezakezue kultura zez idatzita kultura abildua berriozar.es Posta es, elektronikoaren bidez. Elikadura eta osasuna ikastaroa azaroaren amabian, amairuan eta amalauan eginen da. Arriatzaleko seietatik sortzietara gaztelaniaz. Eta postre osasun garriak berriz, abenduaren amabian, e, arriatzaleko sortzietatik, e, barkatu, arriatzaleko seietatik sortzietara e, euskaraz. E, biak, alabiak Euskal Eskola Makrobiotikoko kideek eskaineko dituzte. Beste ikastaro baten berri ere emanen dizuegu. nola lagundu semimealaak euskarazko etxerako lanetan gurasook asko egin dezakegu gure selabek etxerako lanak ongi bideratzen ikas dezaten. Euskara ongi menperatzen ez duten gurasoei dena den zalantza gehiago sortzen zaizkie eta hain zuzen ere zalantza horiek argitzea da lantegioen helburua zein den gurasoen funtzioa etxera ekarriko dituzten aketa motak aurretik ezagutzea eskure izan ditzak egun baliabideen berri izatea eta abar luze bat. Lantegia guraso erdalduneei begira antolatu da baina lekurik baldin badago guraso euskaldunek ere partear dezakete. Azaroaren seian zortzan eta hairuan eginen da ikastaro hori arritsaldeko bostetatik seiit erdietara kulturgunean eta irakasle lanetan patxi goini arituko da aur hezkuntzeko eta helduen euskauntzeko irakaslea izen ematea, Aarooaren bosta baino lehen egin behar duzue euskara zerbitzuan bederatzi lau sortzi 1ru bederatzi telefono zenbakian edota Euskara bilddu berriozar.es e postan bederatzilau sortzi 1ru bederatzi edo Euskara Eta igande honetarako aurre uspen edo hitzordu batekin jarreituko dugu, helduen antzerki aldia zarigara. Hortengoa berriozarko hogeita margarren aldia, hogeita margarren antzerki aldia izanen da, eta horten kokapen berri batean eginen dute, izan ere antzezlanak mendialdea eskolako ekitaldi aretotik, entzun areto edo auditorio berrira mugitu baitituzte. honakoa da antzezlanen egutegia. Igande honetan Pazaroak lau la kocina taldeak kaia ikomean zezlanat aularatuko du, Dilista platerka da baten inguruan gai oroko horriai buruz hasieran eta barruko gai zehatza goei buruz bukaeran hausnartuko duen komedia. Azarbaren hamaikan malaaje solo taldeak humor platoniko antzezlana ekarriiko digu Azarroaren heMSorttzan txintxeeta taldearen bodologuak antzezlana ikusi alizanen dugu eta bukatzeko Azarboaren hogeita bostean, zarriopastra taldeak helmiedo kemebita lana taularatuko du, saio guztiak arriatsaldeko zazpian tan hasiko dira eta txartelen prezioa lau eurokoa izanen da kasu gutietan, Txartelen salmenta emanaldi hasi baino ordu bete lehenagotik hasiko da. Ba, gaurko prentsa irakurketari ekiteko ordua heldu zaigu, eta beti bezala berria izanen dugu izpide, lehenbizi, Euskal Herria irratiak uste du berari lizentzia ematera behartuta dagoela Nafarroako gobernua. Horixe da, gaurko titular nagusietako bat Nafarroako berriei dagokien ez behintzat, berria egun kaarian baina badira beste batzuk ere, ekonomia kontuak esate baterako. Nafarroaren barne produktu gordina ehuneko 0 kaotx hiru jeitsi da hirugarren hiruilekoan eta bestelako berriak ere badakartza, hain zuzen ere berria egunkariak, baina nafarriatik kampo naiz eta hemen ere interesa izan dezakeen albistea izan. Etxe kaleratu entzat argi izpia hori izen burua eta azalpena berriz azpitituluan ematen digute. Hipoteka hor daindu ezin bada giltza itzulita zorra kitatzeko aukera lehen aldi zauzitegira gipuzkoan. Azkenik balerdi balerdi musikatalde Nafarriari buruzko herriportajeak kaleratu du berria egunkariak ondoko buruarekin, Valer diren filiña. Diario de notizia sartuko dugu orain, ondoko titularria irakur dezakegu letra moldean ditan, familiari laguntzeko zerbitzuetan, gizarte politiko, gizarte politikei baterako ordainketa, hau da, delakoa aplikatzea planteatu du Nafarroako gobernuak. Bestelako kontuak ere badakartza, uarteko berri paperonek, errezesioan murgildu da Nafarroa, eta urtebetean euneko bat kakotx zortziko beherakada atu du. Atzergira doa beste titular batean New Yorken eta ekialdeko kostan lan egiten duten Nafarren bizitza kolpatu du Sandi huurakanak. Eta azkenik hae nabarmendu dezake diario de notizia zen krisiaren ondorioz beher egin du lokalen prezioa ehuneko berrogeita hamarrean eta Carlos Hirugarrena etorbidea da zonalderik garestiena. Diario de Navarreari erreparatuko diogu orengo honetan eta hause titular nagusia. Gaur azalduko du barzinak pegenauteren dimisioa. bestelako kontuak ere badakartza, asmo handikoak izatea eskatu die hiribasek parlamentariei ezkuntzaren erreforma bateratu al izateko. Eain zuzen ere, hezkuntza erreforma horren ekarira bert ministroaren gaitzespena eztabaidatu zen atzo eta haue titularrean berten gaitzespena galarazi dute UPNek, PPek eta Foro Asturiasek eta azkenik titular hau nabarmentzen dugu Diario de Navarraren 22 Nekazal zonaldetan presentzia fisikoa eskatzen duten zaintzak murriztu ditu Osasun departamentuak. Gure errepasoarekin amaitzeko gara egunkaria hartuko dugu eskuartean eta hause irakur dezakegu Nafarroako berrien artean. Paueko auzitegiak atzera bota du Arturo Bilanueba iruindarren kontra aurkeztutako euroagindua. Bestelako kontuen artean, hause, atentzioa desbideratzeko trikimailuak erabiltzea leporatu dio gaztearenak upen eri. Eta, hause, ere, historia kontuetan murgiltzen da gara, historiografia ofiziala berrikusteko galdegin dio Nafarroa bizirik elkarteak legebiltzarreari. Bestelako kontuak ere badakartza, Mugitu Kolektiboak hiru asteko baraualdia eginendu AHT-aren aurka eta bukatzeko atzo ere aipatzen genizuen albiste bat eh badakar garak ekitaldi erlijioso batean presente egotera exigitu die Enrique Emaiak Iruñeko PNEI. Eta egunkarien edizio digitalak ikusita eguraldiari buruz hitze ordua iritsi zaigu. eta pixkanaka, pixkanaka bada ere, badirudi, hotza aldentzen asidela, esan bezala, pixkanaka, pixkanaka, orain bertan iru graduko temperatura besterik ez daukagulako, hori bai, zerua, oskarbi, eta badirudi, bagarbi jarrituko duela egunak, eta temperaturek gora eginen dutela, gaurko hamabost graduko maksimoak espero ditugu.